dio Més de 40 anys amb tú Tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Sonbo, desde 89.4 da FM. Se Sechan vostedes benvidos a este programa que vamos a realizar durante dúas horas en lingua galega. Ne, me tamén dicirlles que este vai ser o último programa desta tempada. De, vol voltaremos despois na temporada 2001-2022. Perdón, dicin 2001, 2021-2022.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 Que veño por aquí non veño por far hacer más Veño por me abrir ver ti con xente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 económico como, como, bueno, como todo, como todo esto. Sí, con sí, desastre, sí, sí, sí, con desastre sí. desastre a nivel general. Bueno, pero ambos. con restriccións que existen con todo con todo con eso, vos segides adiante, entonces ofrecedes precisamente aínda que o millor, mellor ah, pois pues, a, a, a está reducido a cantidades de xente que pode entrar no no, sí. no restaurante, bueno, nos, pero nos tivemos un foro para poder participar, ¿no?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 Mira, pues a comer unas boas carnes, un bomarisco sí, sí. eh y eh, bueno, nos funcionamos muy bien, es decir, estábamos ah. sorprendidos, eh. sinceramente. O el primero confinamento si no, estábamos no, sorprendidos. Si. Sí. Alfonso esa era desmorse, no no non no, no teríades esa demanda. Por cierto, quería che preguntar, eh, esos menús menus especiais que tiñades, que eran, me parece que eran cuatro, ¿no? Con, con sí. un mínimo de, de ocho personas porque pues, había que reservar también continuada los tento, ¿no?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 Pues mira, tenemos mero, tenemos lubina, tenemos rape, tenemos besugo, tenemos amaranto, tenemos raya. El marisco, bueno, o que quieras, tenemos eh centollo, percebes, cigalas, es decir, no somos los 30 kg que xa quedan poucos, eh. Echè, eh perdona que estamos a rompa. ver. Ya re, queda muy poco restaurante. A veces que falamos con eles ou que falamos contigo, non sei, sé, acórdame, dar veces que sempre sempre comigo, si. Sí. Sempre nos puñas a boca ceada sí. para poder me sí, eh. gustar de qualquer <ríe> tipo de menú. Acórdame, por lo menos eh, lembrame daqueles de, de 4 menús que me recia de referencia polo feito de que por 30 De, de entre 30 e 50 euros, podías uh -huh. elegir un deles, non? Claro, claro. Aí sí, varía sí. hecho que o que, que iramos poñerche, claro, lógicamente, é de esos Claro, sí. depende, pois, pues, se si queres un menú con algo de marisco en despois un sí, bon sí. pescado, ven ao forno, ven á plancha, ven, bueno, claro. pois, pues, eh, eh, sabes, aí, dependendo do, do, do coste, eh, do consumo que vayamos a, a facer, claro. Uh -huh, lógicamente, uh -huh. pois, pues, bueno... bueno eh, É outra pregunta que, que é obrigada a facer o restaurante, Manuel Monel, no, aparte de outros postres ou so, sobremesas, eses sobremesas que facedes son sempre sobremesas de, de propia creación, non? Porque, sí, sí. unha vez comentar pues, un soufflé ou <risos> roncaraibinho, me parece que... <risos> que me parece. Hombre, hombre, digo eu, digo eu, temos aquí unha muller que se dedica... Eu non me podo dedicar a todo, lógicamente, non?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 A me galega Calega, sabes que é un icono e como é un ícono tes que tela sempre, Iso xa claro, parte benche, benche xente da fora pois pues, bueno, pois pues, eh, lógicamente si, sí. a me gusta hai que tela. O oh, a paella ya. mista que é xente o que che pide, pero bueno, se sí. é xente da fora xente da fora. Armando, Armando como é medio cliente ou, ou xa foi varias en, en algunha ocasión aí, o sea, sí. pon en, en valor precisamente a Merluza, pero me parece que hai que probar moitos pratos máis, que Muy, hombre, bueno, sí, hombre si. Sí osa que tú que tú non miña por aquí, non. Ainda non viñen, aínda non viñen. que tú ain eres Xulio, a poder... parte que penso que eres Xulio, non? Sí, sí, sí, sigos... sí, sí, sí, ah, xibres, Alfonso sigo de becendo por por a, a Lugo. A verdade é que non, non non teño tempo. A ver, pues... cando quería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 Bueno, wow. así dos veteranos quedamos tres. ¿Crees? Sabes, tres, dos, sabes quen que me puso muito en valor o, o vosso restaurante Jobon, pero bueno, ya ya vos, eh, sí. servicio, un, un guía que tendes aí, un guía especial, ah, sí. un guía eh, eh un, un talguido que que di ah. na, que quedo, guía, no? guía turístico, sí. de, de, de, guía de oficial de Lugo. Sí, he eh, eh, dicho sí. O Manuel, Manuel, hai que ir a visitalo, hai que hai necesidade para para un pinchiño e un viño. Exactamente, sí, sí, sí. exactamente. Falar un pouquiño aquí, pois pues, é unha charla e tal e cual, e xa vai un máis contento de, vamos. Sí, sí, Pero sí, sobre sí. todo si sí, me tomar un viñiño, eso que menos, que menos. Ademais, hai que seguir levando ese estandarte de precomer Lugo. Claro. Non cabe duda, non cabe duda, que veñan, que veñan estos chavales de atrás, estos novos non, pues, cociñeiros que veñan empuxando porque tamén, sinceramente xa me quedan 4 anos e teño moitas ganas de jubilarme xa <risa> pues, moitas moi bueno, ganas moitas ganas esta, esta non profesión entrarás, non, entrarás non é por en, nada no, que, no, que é unha profesión bonita é unha profesión pero, pero queima moitísimo sinceramente que se, queima, queima, queima, sí, como sí. casi todas a verdade é que queima, todas bueno, as persoas bueno. a chegar a unha edade determinada lógicamente precisan sí, un, sí. un mínimo de relax non? Sí, sí, e sí, digo xa sí. de verdade porque eu, tanto Armando como eu xa estamos neste club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 decirche enseñarlles, sabes? Porque sí, son sí, estos sí. chavales que eso, venen ahora. eso é un es que satisfaz a a, una, no. a un profesional como a ti, non? Un gozo ver como, como hai un rapazín quedo do que dicir claro. isto es, que lle que, que el chaval, se... mm, venta. Te ven, que veñen con ganas, que se ve que quere ser cociñeiro de verdad. Despois voltamos, sí, ¿eh? temos os outros que non, que esos véñenche pois pues para sacar o título e claro. que bueno, ora vou presentar pois un colegio, pa O hospital, o paquelo sí. pa... eh, eh, Onde pero... me veña no? Exactamente <risas> non, non... Pero ahora, os que veñan con ganas notas Eu me... tiña te... te... aquí un rapaz eh, Que quedaba gusto con él Unhas ganas de traballar, unhas ganas de aprender sí. de, de, de... Eh, Sabes Ahora vou outro sí. no, o outro como te despistaros Un poquinho xecha está presentado encima da mesa ¿nudas? Xa que de... Levantate claro, de ahí que eso non é para sentarse <risas> Entende? Sí, sí, claro. es, es... Mira, eh, Alfonso Eso pasa en case todo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 Eh, cociñeiro, quem queria ser un bon camarero, quem... é, é, é xoves, xoves, xoves. Si, sí, xa se vei, sí. nos andares. Si, si, si, eso, eso yo, xa se vei. E eu, eu tuve varios, eh, varios sí. que querían traballar e tal, pero desos varios había, había dous ou tres que lhes gustaba, sí. e, e, e ainda hoxe siguen con a hostelería.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 Sí, o tío é é comandante, pero questo Caray. quero dicir que fai estuve aquí fai, bueno, tres meses ou así que estaba muertas e estuve aquí. O uh -huh. tío non estaba contento, un tío que gana 15.000 euros ao mes non estaba contento porque lle meter un vuelos a Brasil. Ese non estaba contento. Vale. A, a ver. ver eh, uh, uh, a ver, estamos un, falando unha persona que nadie o que acabas de comentar. Hai xente que nunca está contenta co que co que temos, sí. co que. Sí, sí, sí. Claro.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 o día, pois pues, los facen, aparte do que tes na carta, non, pois faz unhas sugerencias, faz algo que base eh, fainando tú, que estás bueno, pois pues, vou sacar este platinho coxe vai, vai sí. triunfar, vai gustar uh -huh. entón, sí, claro, vas facendo esas colciñas, que é o que te van tamén motivando un pouco, vamos, senón tamén eh... vale, vale, vale, vale, e despois otro... tamén hai un cosa que supoño que Alfonso algunha vez chamaría un cociñe cociñeiro á mesa per darchas gracias polo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 Así que hoy disfrutando eh, eh, Sobre todo también chicos, saludar eh... A Xulio, a Xulio bueno, Couchil Vale Y sobre todo a Armando, que ha ido usando Ya que no te vejo, así que Sí, bueno, daré hecho no. un aperta a vaya Bueno, sí, aquí, grande aquí, aquí, aquí eh, estamos hasta, hasta otro momento Despedimos tu convocadeño que... de música que ya tengo, no, no tengo hasta, cuando, hasta cuando que hay edades eh? sí. Yo estuve aquí sí. siempre, ¿vale? De acuerdo, pues un aperta al bolso Igualmente un placer Un placer Un placer Rádio Samboy Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta Xerada El programa de cinema de Rádio Samboy 89.4 FM Mientras algunos discuten, otros rezan o unos pocos piensan en cómo llegar a Marte, en Radio Samboy todos los jueves de 9 a 10 de la noche, Echamos el Rato. Un programa en el que el nombre no despista. Echamos el Rato, con David Sass. Radio Samboy 89.4 FM. Bueno, baixamos un poquinho música e vamos que a siguiente convidada que a siguiente convidada vai nos poñer a alegría no corpo ¿Sabes tá. por qué, Xulio? dime Porque mira, tú xa sabes que eu sou un amante da poesía Sendo unha muller e encima la brega, máis ainda claro. que podemos dicir de Ana Vila? Pois unha gran poeta, unha gran escritora estas, en fin as vacas ten que dar o leite, queiron ou non queiran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 Sí, en alguna forma, pues, bueno, eh, participar eh, relativamente Porque eu estou en Taboada E eles son máis da zona de Vilalba e todo por aí entón, bueno, Pero sempre que podo, sempre que me posible pois pues, Colaboro con eles eh, bueno, Igual que colaboro con cos poetas sí, sí. do reencontro Aqui de Chantada E con Bosco É un honor Para mim é unha honra Porque bueno, dar visibilidade ao mundo rural E sobre todo son pues, a unha muller pois pues, É unha honra Meixón frío Taboada, ese é okay. o lugar de nacemento de Ana Vila Portomeñe, esa poeta Exacto. labrega galega, que, que bueno, hai que re, resaltar outra vez o feito de ser la brega, porque coñecemos outra um, poeta um, pastora, siá ¿Sí? que uh -huh. quere ah. dicirse que eh, no rural um, tamén hai uh, hai xente moi che gente... cultura, ¿Sí?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 Entras tres, pois pues, fixemos aí un pequeno lipiño Hai que apuntar las, hay que, apuntala, hay que as dúas, Armando? Hai que ¿Sí? de, de, de, te aquí non no no ah, si eh, eh, Como digo eu teñen que pasar por a nosa pantalla. Sí, claro. Claro. <risa> pues, claro. comentarei eh, bueno, será unha honra poñer aí na rede tamén o tema do libro porque foi algo así apuradiño, pero bueno. Esperemos que, que este aí Escrito Amán, eh, de que vai? Dínos un poquinho aos nosos ointes Os que te escoitamos directamente O libro que en a Man Pois pues, é unha homenaxe Digamos, esa escrita que fixemos toda a vida bueno, Que fixeron os nosos antes que a nos eh, Aquelas cartas que mandaban os que, As persoas que estaban na emigración Que non tiñan forma mm -hmm. de comunicarse Caso a familia sí, Pois pues, sí. escribían esas cartiñas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 Bueno, por uns veciños que tiñan xente en Cuba e eh, bueno, como dicían eles que marchaban para as Américas, non? Sí. Eh, non era concretamente un país, era no. as Américas. Sí. Eh, entón pas, pas zona europea, pa Suíza e pa Alemania tamén se escribía moito, pero pa dónde máis mandaban era pa eso, pas Américas. Sí. Eh, a, a ilusión que tiñan as persoas cando recibían as cartas que non eles non sabían ler. Entonces dicían sí. algún veciño que lle secribira e que lle sí. las nera. Sí. Sí, Para min foi, bueno, cando lin algunha e ascribín tamén algunha, pois foi algo moi moi intenso, porque eran sentimentos moi privados, non? E entón emocionante, emocionante. Hai unha hai unha canción, hai unha canción dun un, que, que, que temos aquí tamén no no, <risas> no noso álbum eh, eh, descrito, que começa começa así, ainda non lliche la carta. Traite chaleo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 e si sí. algo real, o sea, o, sí, o escrito sí, sí, sí. O as escritas daquela xente eran algo reais. E o que ti dicías, eran, eran analfabetas non non non podían, claro. non podían escribir, entonces tiñen escritores de cartas e lectores das propias cartas. Sí. Sí. En lo caso é que eu tamén No concello donde sou eu mismo no concello que hoxe me aparten que xa quitaron o astobuzón que había porque hoxe un buzón calquera poden se reculler dúas, tres cartas, senón as do banco ou as da tienda. <risa> Pero das outras non ven ninguna, e hai os teléfonos e tal. Pero a min, o que me fiz o gracia foi unha señora, o seu pañueliño vestida de negro, unha señora da aldea. Eu hasta xurei despois, porque vina a señora que besaba a cartas xantiguabase, mm. e digo, oye, señora, porque usted se xantigua E bessa tanto esa carta, dicie é por un fillo que tiño nas Américas. Se sí. dixo é mor morre, morre de pena que sin velo. E fíjate douse bueno, ve que lle mandaba fotos, e en por iso digo eu que destas cartas vai moita pena tamén, como ben dicía sí. antes. Bueno, pois pues escrita, escrita a man, a verdade é que eu sigo escribindo a man, de eu sigo tendo esta pólvora. <risos> sí. É, eh, él eh, escribi bueno, escribimos, a, eu escribo moito á máquina tamén. Con a con pluma. E directamente a mi irmán, casi cada 15 días escríbolle unha cartiña porque porque sempre entre os dous tiña sempre tivemos esa relación. Pódese facer agora por o correo electrónico, pero él ele non emprego sí. o correo electrónico, a el non lle gusta entenderse. Bueno, pois a gustame recibir, anda". parece mentira, pero teño unha sensación diferente cando cando teño sí. papel na mão. Sí, sí, sí. sí, ti. <risa> sí, eu, por exemplo, eh, eu por exemplo eh, non é que escreba moito, pero bueno, de cando, sí, pero nas, no, na época de Nadal, nas, mm. cando chegan as, as vacacións de Nadal, eh, eu incluso con meu fillo agora que ten 17 anos, escribimos as postais a man, ainda mm. que sea só unha e despois facemos fotocopias, non? Pero mm. mandamos esas postais, Son mellor 60 ou 70 postais na, no Nadal. Sí, sí, ves? Sí. Pero é que cando tocas unha carta é como o mesmo cando lees un libro. Eu leo o teu libro, por exemplo. É eh, un libro calquera teu. E eu estou lendo o teu libro e eh, penso que te tou eh, que te estou saludando, que te estou falando, que me estás falando comigo. Sen sí. máis os electrónicos não. Não. <risos> non. Non. Na verdade é que... pouco É diferente, é outro tacto diferente, aparte de que non é tacto, o, o, o electrónico yo yo visual este, esta cosa, sí. non, é, non non existe ese tacto, pero tamén se percibe, quero decir que tamén sí. un, un sirve para poder ler, pero é outro, outra sensación no momento que recibes. Bo, bueno, sí, sí. agradecerche moitísimo que estés connosco, pero despois de falarnos dese de escrito a man, m, seguro que na túa producción literaria e escrita e poética eh, tes te algo aí no, no tinteiro para poder facernos facernos disfrutar dentro de pouco, non? Pois se queredes sí un pequeno poeminha bueno, pues eso, un pequeno amenaxe ás aldeas, digamos, un recordo sí. delas de Vale eh, para... hay, un hay un poema que me encantou Claro, claro Te fala da aldea Si sí. <risas> E eu xa lle que digaile a ver, pues, pues, tebolera, por favor a ver, vale, pues, pues, yo, pues, Vamos a escoltarlo Será unha entón. honra a ver, viña, Cando te irades pues... Ana, Leo, can, bueno, pues... Cando ti pareza ben viña. Vale, pois pues, Antes de nada, pues, bueno, as grazas Dou bolas eu a todos a vos E máis a as persoas que estamos coitando escoltando eh, Para aquelas persoas que De algún xeito están conectadas Coa aldea ou tuveron xente na aldea mm -hmm. Ou veñen na aldea, vai este poema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 por aquel vivir de aldea muy bien ana muchas gracias muchas gracias muchas gracias. gracias faltou che falar do, da natureza porque eh, do resto está todo aí metino sí sí comprimido pero espe especifico es é importante o, o que empezate diciendo con respecto aos carros xa non, esco xa non escoitamos aquel ruchir e no. ademais era, era feiticeiro comprobar sí. aquel carro sonaba de tal xeito era de fulanito aquel que de tal era de menganito va que si sí, que, que hasta, sí, sí. hasta gustaba escoitar ese, ese sonido no sí. <risa> A verdade que sí, hoxe é unha mágua porque, bueno, de feito, se oides algún ruido de fondo, lembrade que esto non aldea e o millor, poxe, pues, o que sei, oides o ruido de algún tractor ou algún carro eh, pero eso. bueno, pido perdón por eso porque no, non... non... No, bueno. no. no, Ademais, no me... como ben dicía Xulio, eh, que se se de quen era, eh, cando cantaba o carro se vise quen era E, sí. e tamén había outro que dicía que dicía meu, meu pai tamén porque meu pai iba os co, co, coas vacas que iban xunguidas ao carro e cantaballes e parte que iban contentas sí, sí. pero había un vecinho que se apuraba moito e facía o carro dun-turun-tun dize oi xa vai por Emanuel apurando as vacas pois <risa> <risa> pues sí, a verdade é que sí porque sí, sí. algúns carros se non cantaban ben, quería decir que o iban, mal, ma, iban mal, ma, mal cargados ou que eh, o, eh, o levaba non o levaba ben. Non, sí. é certo, é certo, é certo. Uh -huh. Bueno, o caso que ese disfrutar queda por escrito algo que nos vivimos de cativos e que quizás moitos dos rapaces no, vos, o que te dicías antes, non? Feito de que, de que teu fillo pois pues, te acompañe escribindo non a dal, fai creatividade, e fai crear Pois unha relación social moi, moi importante non claro. eh, unha afectividade tamén, tamén. que dai eu teño estado falando con el el eh, gusta lle moita música eh, de feito a poesía non lle gusta moito Pero... eh, non é que lle guste moito estuve falando así con el se teño falado con xente e din que Últimamente, bueno, pues sobre todo en galego, como moita xente cambiamos a forma de falar, sí. ya que temos escrita polo tema normativo, eh sí. eu supoño que pasará pois pues, o que en Cataluña e no País Vasco. Sí, distintos idiomas. Claro, pois pues a xente máis nova, como xa non está acostumbrada ao bolígrafo nin ao papel tanto, sí. pois nin, jo, é que se me fai moi pesado ler poesía, porque non entendo, é decir, claro, buscas palabras moi En cambio se escribes eh ou lees O falas, e eh, o que falas a diario, pois pues eles sí ese se sente máis a gusto. Es que, claro. Debe ser por eso porque porque se lles fai complexo pois pues, ler poesía, pero uh -huh. bueno, está empezando unha remesa de xente moi nova aí que, que está dando moi forte, si. Sí. Estades moitas, estádes moitas, moitos eh sí. traballando para que o noso idioma mm, sexa non somente es poesía, sino tamén literatura e contos. Ademais, últimamente hai muitísimos contos, muitísimas mm, publicacións De, de persoas que de novela corta tamén e de uh -huh. cousas moi sí. interesantes e, e nomes, nomes de, de, de, de grande valor que, que sí. estánse um, producindo e o feito de facer eses encontros poéticos entre uh -huh. moitas persoas ese pues, eh, es encontros de chantada que nos comentabas antes ou eses sí. de, de, de a, nosa, a nova poesía e pois pues, dan a entender que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 Axudamos uns aos outros ou valoramos o traballo dos outros, cada vez pois pues, vai a vendo máis xente que está aí está mostrando o seu traballo, o seu talento que ten oculto, que lle dá vergoña a millor. pois pues, sí. non ten por que ter vergoña, ten que sacar o seu talento para eh, para fóra. A, a vergoña é non falalo, é eh? dicir o que, eh, acórdome, de, de, de, de que en varias ocasións temos te falado con xente e tal. É que nin un galego non, me, non se me dá ben, porque tamén vergonza, porque a, vamos a ver. No. Tú falo, que ten canas, que te equivocas, que dices Bueno, hablar en lugar de neso, ou mes en liberdade, eh, eh, enganaxe, te muy bien, pero o, o, o, que non, o que non, está ben e non falar. Eh, Exactamente. Se si non o falas, non que, quero decir que tú no no o importante é falar, nada máis. É un talento que teñen. Claro. Sabes sí, como lle digo, lle digo a Julio, digo, "Vos a foca tantas veces <risas> con <Como> a todos." <risa> a verdade é que si. Sí. a todos, eh. Pero, o que dirías ti, Ana?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 A vida eh, preparando dicheramos a escritura para os queían de atrás. Si, facendo o camiño. Uh -huh. Eu lembro, bueno, se moi permitides, sí. eh, lembro que, bueno, eu empezar a facer un libro primeiro, pero despois a raí de ese libro, pues estuve en contacto uh -huh. con José Estévez, que de Lugo, que sí. empezou co roteiro das artes. Sí. Eh despois eh, Mondoñedo e poesía a través de Antonio Reigosa, coñecin Antón de Guizán. Uh -huh. Eh sí. bueno, en pues, Vigo o traballo que fai na nova poesía guitirica, como Moncho Bouzas e tal. E despois empezaron agora pois pues, os poetas do reencontro na zona de Chantada, eh Martiño Maseda que sigue por Vilalba, sí. sí. eh Xosé sí. Carlos Xulloa, Anxo toda esta sí. xente incluso traballan cos, mmm, traballan non, colaboramos con, con xente de Portugal. Sí. Eh bueno, pois pues é un habano enorme de de, de posibilidades e de demostrar mm -hmm. de toda toda a riqueza galega e toda toda a riqueza poética e cultural mm -hmm. que temos. Entonces ¿No? eso é algo impresionante. E eu no orgullo tanto. asísima. Para no ser un, un grande orgullo e un placer enorme. Ademais, eh, como medio de comunicación, pues facemono seco e eh, eso que eso que fai falta, é eh, decir, que, que, que, que se de, que se lle dê voz, que que sí. o, o que non se fala non existe. Non? Eso mm -hmm. es verdad. Bueno, Quero decir que detrás... Bueno, que me perdonen as miñas todas esas compañeiras porque, bueno, non, non me... O sea, non me hai a homes non? Pero, bueno, fomos que primeiro coñecín neste uh -huh. ámbito, digamos así. Pero detrás deles, ou ao lado deles, estamos moitísimas mulleres... Como, claro. bueno, Pero menudo a lado de mulleres aí aí metidas, é? Eh? Exactamente. Ejemplo. Estamos ¿Sí? dando voz eh, a todo a todo o sentimento que le que temos aí. Quería eche preguntar, uh, sí. Ana que ti ten moita relación con, con todos hai unha muller que me parece que xa entrevistáramos unha vez unha tal Andrea Maceiras non sei sé si se a coñeces eh, persoalmente non, non bueno, pois pues eu queria pedir que me fixeres un favor que era que, que, que no momento que poideras que, che, que, que a felicitaras porque parece ser que acaba de gañar o premio Reina Lupa sí, oh... ah, si, si, si que un bon sí. teñe entendido sí, eh, sí, bom, si, si Según Exactamente, Empezo, ese... persoa non a coñezo pero sí, eh, si sí, gañou, acaba de non sei, se fai dous ou tres días que saliu nos no xornais, algo, algo así Sí uh -huh. mm.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 o premio Reina Lupa un, un, un premio bastante uh, apetecible, non? Porque económicamente según teño entendido mm -hmm. Si, sí, sí. creo que non sei sé a cantidade pero si, sí, é igual que outra outra muller que foi ir a Collazo e tamén conseguiu mm -hmm. unha beca para, para ir ao Estranxeiro sí. sí, sí, en sí, o cierre conmina. Últimamente eh, levamos un ano de pandemia, digamos, pero nin ano, eh, nin este ano 21 están as mulleres eh, creo que arrasando no tema no tema da espi. Estupendo.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 Nos talismán de todas as persoas e amigas que, que, que, que entrevistábamos. Sí. É dicir, que a Iria Collazo, entrevistámola, e resulta que foi premiada cunha beca. A, a Andrea Maceira, entrevistámola, e foi, resulta que foi premiada co premio Reña Lupa. A, a Carmen Perín, entrevistámola, e resulta que foi premiada os co, co premios Bing da Música en Coruña. A Xavier Díaz, entrevistámola, ah, sí? e foi premiado tamén cos premios... É dicir, Era unha brincadeira miña, pero resulte que sí, é coincidencia. Pero coincide. eh, ademais, vale. ademais, hai outra muller que é cantante, que se chama Ses, que cando, cando estuvo con nos, con nos estudios, nestes mesmos estudios, en Radio San pois pues, uh -huh. cantos eran, Xulio, eh, tres, ouro? Tres, Pois sí, pues. pues, oi xa ten unha banda. Que hai unha, tres componentes, é...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 esa coincidencia para nos enche de orgullo e eh, de satisfacción, de verdade. O sea, se que quere decirse que tú estás na lista e eh, que mm, posiblemente non sei sé si se serás premiada ou agasallada, pero sí que, o que si sí é certo que estás que estás en ese, en, en, en de, comunín, de, de talismán do do no programa. Por tanto, pues non no sé, o... o sei. Bueno, por a premiada... Premiada xa son por por estar aquí con vós e por, bueno, por haber coñecido a xente que coñezo e por ter a honra de sacar a a luz as cousas que fago, sí, sí. Eh, eu estou orgullosa e eh, de feito coñezo moitísima xente que, que colabora con vós, como Mercedes sí. eh, Vázquez Saavedra e eh, como a, non sei, un montón deles que salen ás veces que os escoito moitas veces, sí. eh o Tadzlizmán como distintes aí, pois, iso E se, como dín, en Galicia, há de las aulas. <risas> gracias, un... moitas gracias. Por certo, tes xa previsto algunha publicación máis? Eh, non, en principio, solo esta. Eh, despois, si, teño pensado facer outro libro, pero, bueno, de momento vou deixando pasar, porque hai unhos pequenos problemas tamén así persoais, de saúde vale. e tal. Pues, entón, bueno, Primeiro, mm, facer todo ben, e despois, bueno, dentro de un niña ou dos pues, salirá outro libro. Sí, sí, sí, primero mismo cuidarse moito que sí. é importante que se non, se non ten saúde non pode publicar. Non. Exactamente. Fazer... Primeiro ahora sale este que vai entre as tres e, bueno, despois, eh, bueno, xoa, pois, máis adiante. Vale. Moi uh -huh. ben, pois, e, e, intentaremos, como xa lle verdad, Armando, intentaremos sí. poñernos en contacto con esa construira e eh, coa outra compañeira túa para que eh. Eh, es, agora non, porque xa este último programa de, de, de, uh -huh. da etapa, pero no seguinte...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 Ves que non che sae ben? Lé. É volvese a, a escribir. Que non che xei saindo ben? Volvese a ler. <risa> <risa> <risa> bueno, aí vamos. Aí vamos, ahí vamos. Eh, Ana, mm, si tes cousa que tes algun acusa máis que comunicarnos e non sei dicirnos, non estamos en pois nada, simplemente que disfrutades moito, que todas as persoas eh, que están aí ao outro lado que se animen a facer realidade os seus soños. Eh, que todos tengamos pues eso, un motivo para sonreír eh, para recibir un sorriso y padalo, claro. Éxalo. Bueno, que deseamos un, un espléndido verán que todos saiyen, que que que ese bueno. labrego que ti también practicas, también tenga sí. vos, sí, vos frutos porque porque por cierto, la natureza últimamente por ahí está haciendo estragos, parece ser que hubo algún que otra alguna sí. que otra tronada desagradable, efecto Sí, la zona de sí. Zona, zona de si ¿no? destrozou, sí. Sí, destrozou moitos, moitos viñedos e bueno son bueno. cousas que non se poden evitar pero bueno, malo bien. será que non se sala porque como Muy seguí bien. por aí uh -huh. temos forza e somos, eh, somos de Galicia, Galicia e eh, Masia e eh, aí estamos eh, eh, tanto que Masia sea. con meigas como a ti bueno. <risas> un meigallo sempre hai así uns pequenos meigallos pero desesos de cariño, de, de aperta e de alento para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 do boso, porque eso é creación bosa ¿no? entonces sí, sí, eh, hai que intentar que, que, que, que saia ben agradecetxe moitísimo que estiveras estivera, connosco eh, que nos axudes a rematar este, este último programa do 2021 22 con o co teu gasallo, con esa lectura tan importante que nos, interesantísima que nos fixetxe disfrutar dela well, e eu digo e perdona eu digo xa ti que moitas grazas mm. por darnos esa delicia e a enseñarnos cultura. Claro. A cultura poñe de voz. Moitas gracias. grazas. Grazas. Grazas a vos.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 Un espai de trobada entre tu, jo I tots els que conformem la comunitat educativa La Ciutat Educadora El teu espai d'educació on tots hi aprenem Amb Israel Gordon. Els dimarts, dimecres i dijous A Ràdio Sant Boi A dos quarts de nou del vespre I a l'Instagram del programa Volem tocar-te als nassos Realització de tests ràpids antígens COVID-19 per a joves asimptomàtics de 16 a 25 anys al punt JoveCovid a Can Massellera. Els dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre amb cita prèvia a puntjovesalut Per telèfon al 678 70 0363 O als perfils d'Instagram arroba joventutsamboi i arroba jove salut, Volem tocar-te els nassos. Organitza Unitat de Joventut Ajuntament de Sant Boi. a música e vámonos ir pois á capital da Ribeira da Ribeira Sacra e vamos a falar con o noso correspondente dese apartado que leva da tamén, que se chama quen se preguntou, e vamos darlle as boas tardes ao noso compañeiro Xosé Manuel Xosé Manuel, moi boa tarde boa tarde Boa tarde, benvido, moitas grazas. Bien, moitas pois grazas, José Manuel. É eh, o mm, último programa desta tempada 2020-2021, pero mm, vai ser moi interesante porque eh, se tivemos pues, a intervención dun, dun chef cociñeiro, a intervención dunha poeta, e agora o nosso correspondente vai nos a... A, a deleitar con cu, cu, outras cousas, máis. Coa súa aportación... Eso de deleitar é ter moitas expectativas, eh, Armando? Deleitar? Si <risas> sí que ten, si, que, sí, que vale. É, é ter moitas expectativas. Yo... Si, <risas> sí, pero eu digo-le en bon sentido. Vale, vale. <risas> non vale me penses mal, eh? O caso, o caso é que el sempre ten escollidas mm, boas noticias e malas, noticias sí. que... Eh, de,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 Como vais sabedes, non? Claro, sí. claro, claro. Pois pues a ver, por, por cal es ah, que bueno, pues empezo? Con por llaguideas. Bueno, pois emprezas por os gusta vale? Vale. A ver, neste último programa da tempada, pois pues a ver, eh imos ir non non estendernos demasiado. Em por exemplo, eh, que persoas e proxectos que poñen en valor o galego seixan premiados uh -huh. a que non lle gusta, evidentemente estou máis referir eh, os premios Rosalía de Castro da lingua uh -huh. Uh -huh. sabedes que eh, bueno xa estamos en xullo, pero o pasado mes de xuño como hai unhas semanas que non falamos uh -huh. non tiven tempo, non tiven ocasión mellor dito sí. de comentárvolo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 Que hoxe eran máis populares eh hoxe en día, como saberes. Moi pois unha iniciativa premios que recoñecen a persoas e entidades que traballan por promocionar o galego. Están dotados de 2010 €, 2100 euros perdón, e foron para estas tres estas tres persoas físicas e jurídicas, non? Correcto. Eh, tamén me gusta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 de que hai preocupación, hai interés, mellor dito, por vir da pasar os días a Rivea Sacra, e que, pois, pode dar unha ledicia importante a hostelería daqui da zona. Moi ben, moi ben, ma, para e ben. Rematos, ben, gustame, rematos, gustame, pois, contento, porque volven as feiras do viño. Bueno. Temos...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 O pode que exista, pero bueno pues son, son, son cuestiones que son mini, mínimas, non? A ver si eso precisamente eh, eso se consolida, que é o que disti tanto o asunto do, do turismo como a ocupación precisamente da xente que quere achegarse a esa zona feiticeira exactamente. correcto, desgústame es logo veña, a vos sí, sí. os desgústame vos desgústame Vaya. Eh, desgústame baixada de soldos en Galicia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 Somos a terceira comunidade onde máis baixaron os soldos. Falling. Publicaba o INE eh, onte Mércores, o Instituto Nacional de Estadística. Uh -huh. Me gusta, lentemente. Aquí vale, tamén okay. temos que sair como... O xa que... Enxarios non andades andade, andade aí rañando. Esforzando. 2019 falamos, eh, antes de pandemia. Ahora con pandemia, pues... Pois xa, ah, sí. digamos que todos están en stand pero falamos de datos do 12-9. Vale. Que me desgusta tamén? Que aumentaran os contagios en Galicia. 1.837 casos activos, subiu en 258, eh, esta subida é eh, a oitava consecutiva, o sea, que llevamos 8 días subindo, non moito, pero subindo. Então, mm hm, tampouco me gusta, non me gusta. No, o lado boi pouco. Todo o lado contraste co que digo é que Galicia xa superou a metade da poboación vacinada. Non, bueno. Eh, un 91,8% dos maiores de coreanos tamén teñen xa polo menos a primeira dose. Ah, bueno. Xa que bueno.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 ¿Eso quiere decir que no se podemos echivarnos ahí? Que... Correcto. Vale. Hombre, eso que queremos, claro. Eso <ríe> que queremos, ir. Vale. Teña. Aavi, avisades, tal. sí. Vale. avisades es tal. Frente de inciso, rematamos con los Sí, dime. También me desgusta que Galiza tenga una sustentabilidad de Internet. refírome a que mmm, tres de cada diez galegos no tienen posibilidad de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 temos a velocidade máis baixa de todo o Estado. Hai que reclamar unha, unha actividade sí, moitísimo mellor, é eh, eh, eh, mellorar, claro que sí, porque o a, a, a, o compre, compre, porque as novas tecnoloxías precisan precisamente, Hombre. obrigan precisamente sí. a... O dato, o dato cheganos do último informe da Secretaría de Estado de Telecomunicacións sobre o desplegamento da banda larga no Estado Español.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 corren tanto que se nos escapan. Sí. <risa> es que te Pero bueno, ponemos desde el 10 de setembro. Sí. Claro, vale. claro. ¿Eh? Esos e quedan... Entre atletas, la... nos damos alcanzado, Armando. Quedan na libretiña, e vamos a ver si somos capaces de, de conseguir unha data con eles para que podamos mm, telos aquí na nosa... Eh, NaN na na na lista o que diste que esa lista pois vai aumentando, eh vai poñéndose pois eso, ou creo que ten un certo valor, o un certo valor, quizais moitas persoas non, non moitas persoas non, non, non valorarán, non sei, hai algun aspecto gran, pero para non ser un gran placer e unha honra enorme comprobar esa. que hai moitemos moitísimos seguidores e moitísimas persoas que nos reciben con agarimo. En... Sí, sí, sí Non sí, solamente sí. porque porque ti nos facilitas moitos, non, senón que senón por feito de que bueno, pois pues, a verdade estamos encantadísimos de que todo isto siga adiante, ¿no? Eh. Aí tamén evidentemente yo, outro outro por ser tamén crítico, mm. Eh, a sí. interactividade dos nosos seguidores, seguidoras. Sí. Vale, Sí, que podía ser sí. mellor. Que case en mellor, que nos que dean retos, que pues opinen, que participen, que nos propoñan cousas. si. Sí, sí. Que hai que, bueno, hai que no resumo, non me tomáis nin gustámes, nin desgustáme. Pechamos no, bueno, a sección ás que veninde tempada.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 Estás mirando No, todo un micro de estos que hay especiales. <risa> <risa> eh, parece ser que son como el Poñas, pues no soy bien. Claro. Ah. Bueno. Eh, qué profe, a vale, me... vale. Qué si <risa> andan sí, sí, de... un... no, no, es un, es un micro que heredé de do, do neto que tenía por ahí, es ante eh, fun van bueno, outro día na eh fun, uh, fun rapaces aquí que entienden algo do tema e eh. cum, un pedestal de eh, que este poder ah, sí, eh, y, ah, y, re, y, para poder para ves? poder falar porque dicen que soy el mayor pero igual igual hoy del mayor Si no se si quito, porque No, no, claro, no, no, sé, no, no. no, no perfecto. Te moitas coitas, coitas Bueno, mm, continuamos logo falta unha naquillo máis a sección, Xosé eh, Manuel claro, a ver, reto, non temos reto non, hoxe parece que non fomos capaces no, no, de contactar no con, con, con aquelas persoas que tiñamos previsto non? Pues deixamos os retos logo para viner atempada que hai aparcado vale. bueno foi boa idea. facelo, funcionou non? podemos sí, dicir no. que podemos repetirlo para non se non? si, si, podemos mantelo na mesma liña de, de, de, de traballo para a próxima temporada, ¿no? vale, temporada vale. de pues decir... sí. salvaremos xa nas conclusións eh, nas axegas a esa memoria de túa e xa opinaremos logo Cá, vale. vamos, ímos ao de no? vale oxe a ver, para rematar ben a tempada ou ben o mal, depende como se mire o Augusto sabe cores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 Pues... A min non me afectou afecto e eu bolito me mira case segundo, normalmente falta A min a segunda si, a min a segunda, no segunda, sí, segunda deu un, un bocadiño de de de, de céveres, sí. A min nada. Ah, pois pues eu creo que na reacción creo que me má achego máis a ti, Xulio que a Armando, pero bueno, esperemos que quede en eso nunas nunas horas ou nun día de de maístar e pase. Uh -huh. O que o que non me fixe el fin vacinándome di que non ten a mesma o mesmo efecto. Eh, sería por eso. Cuando a a a que non, no, no me fixen no. a foto pinchándome para poñer no sí. Facebook, que igual igual por eso non me fixo efecto. <risa> <risa> Estamos. Non é, non é igual por eso me pa... está dando as modestias, ou non saigar a foto e poñer nas redes sociais? Sí. Que din, din que é moi importante.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 Ou yo tamén non insistades en facerlle dicir tamén ben aos vellos o nome desta vacina. Mm. Sí, sí. Porque eu, eu vim a vellos que intentando dicir... Eh, Preguntándolles que vacina che puxeron. Intentaban dicir Pfizer. Pfizer, Pfizer, Pfizer, Pfizer, Pfizer, Pfizer, Pfizer, Pfizer, Pfizer. <risas> Mira, sí, sí. non defagades a ningún vello dicir Pfizer sí. porque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 Un grande. Mm. Se, se vos poñen a Johnson, hm. Mm. Tampouco tiñades expectativas. Eu eu a Johnson pensei que se apoñía igual, me lloraba aquí arriba, e me medraba un pouco o pelo, eh, que va, para nada. Mm. A Johnson non axuda tampouco a medrar o pelo ni nada. O sea que se se se so descalvos E expectativa de que se vos poñen a Johnson vai mellorar a cousa, se tiña despensado e a Turquía ida igual, eh? porque a Johnson non vos vai solucionar o problema. Sí, sí. non. campo de aterrizaje de... de, de, de, de, alta, de caramba, das moscas. E, que máis? A Moderna. Coñecedes que hai unha que se chama Moderna? Tamén, tamén, sí. Sí, a Moderna. Sí. Pois pues mira, sei de mulleres que foron ao centro de vacinación todas xer de razón. E incluso algunha de dicindo ya a enfermeira, nena, a min ponme moderna. Eh claro, volveron pa casa como viñeron. Nin cardado, nin alisado, último modelo, nin nada. permanente, nin maquiaxe deses que quitan os anos, nada. Moderna non, volveron pa casa como, como viñeron. Sí, claro, se que claro. señoras. Se van puñer a vacina, eh, pensan que van a perruquería a quitarse anos. Sí, non no, van, van moi equivocadas nada de modernas sí, sí, o que si sí, sí. sí me contaron o caso dun outro día unha muller que foi foi tal como viña de traballar na Leira <risas> eh, ca, ca, coa, coa gorra de piensos viona, coa bata cruzada eh, eh, a mín po que queiras xa o sea, sabes como a xente votada para diante eu, no, non teño lección ninguna, vota má que queiras puxeron ya moderna Es ahí Udalín diciendo, oyea, oh oyea, oh oyea, oh oyea. Oh o sea que... El motivo es esto. Manuel, como estás en pantalla, sí. ya nos están saludando desde Bilbao, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. ¿Qué sí. sí. Iñaki, pues un chavao... Pues mira, sábado... voy a dedicar. Sí, dice... <risa> sí. sí. E Iñaki, que, que escritor... E John amiga, ves? Eso eso, coixa. Temos <risas> alete Bilbao. Sí, señor. Dedicado pues si es... ao oeste. Sí, Este vai entrar agora, non? Chama Siñaque. Bueno, remato e eh, Astra Tampouco que non que non vos leva confusión. Nin che dan un coche de segunda mão, toca Opel nin tampouco che dan un libro do filósofo Romano Seneca, eh? Ajá, o xa sea, que tampouco vai a esas expectativas. Vale, vale, vale. Moito claro. importante. <risas> Moi importante. E bueno. el, el remato casnotas da libretiña pequena. Eso, da libretiña pequena. Estivemos falando cunha poeta, unha poeta, a poeta lagreira, si Ana completo, Vila, vale. a Ana Vila Portomeña, que precisamente ela tamén vai coa libretiña pequena apuntando cada vez que, que, que sai cuar vacas a A, a pastar pues, o... o... As veigas, os prados. Sí, sí, sí. Ela dice que tamén leva a libretiña Pois que vou... A veces a coñezo. Vale. Pois, pues, daremos... Remato logo coa a última aportación, a última chega da libretiña pequena desta de tempada vale. Dime. Mirad, o outro día... Bueno, a mí... Eh, eu digo... Digo... No, non vou ocultar o meu rexeitamento e... Eh,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 fixenlle a onda, aplaudinlle bueno xa, iba a dar unha aperta pero como xa estamos desacostumados non me, me saiu natural xa que dixo mirando pa a tele vendo el, sabedes que dixo? E, que dixo? este cando fala queima xa <risa> que bo, bo, boa, eh? xa vedes que dixo? Boa si este cando fala queima este cando fala queima Eh, pues bueno, eso, ¿qué más? También... Eso, acabas de decir, es precisamente una, una, una, una recollida precisamente de una, una persona mayor, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, vale, referéndose vale. al pasado Vale, vale, vale, vale. Pues yo, o sea, claro, que... como Xavides que vota Bota, bota, sapos e cobras pola boca cada vez que falas, sí, te home. Hay, hay eu era rapaz moi inchuto. Hai que hai que ter <risa> moito xeito <risa> na Eu creo que cando cando repartiron a humildade, el debía estar mexando Non estaba vale. noutro sitio. O que pasa o que pasa que a ver esta muller eh, que que falta lle decir que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 Sí, Arma de barro, sí, sí, Arma sí. De barro relatos da Rivexa. Estou rematando e nun deles eh, deixa caer unha expresión que me gustou moito. Eh calmo chica grande, sabedes cando unha prenda che grande? Sí. Baila che roupa no corpo. Claro. E É boa tamén, eh. Que, que ilustrativa, si. Sí, sí. Bueno, que ben posta a expresión aí, eh? Sí, si. Sí. Perfecto. Sí. Eh remato Sí, sí. Con castrapada que lle escoiteia unha mulleríña, unha boa paseando a súa neta no pro. Castrapada, digo, eh? Sí, Estas sí. que me chago na mar, eh, Danche acidez e todo. Sí. A min re, bandullo e non sei, bueno. dáme ganas este de dicir algo, pero mordo sí. a lingua. Vai solta xa pequeniña pequeninha, a pequena igual tiñía, eu que sei, dois, tres anos, e no carro, mm. iba no carro. Mm. Dille, vas destragar los juguetiños todos. Ai, <risa> <risa> <risa> Dios mío. É que, máis castrapadas, nunha frase tan pequena non se poden meter, eh? Non, non, non. No. Vas pero... destragar los juguetiños todos. Pero, no eso está ben, ó. ¿no? Eso está bien, porque... Terrible, terrible, terrible, Galevo... terrible. <ríe> ¡Terrible! ¡Galé de em... empresa, está muy bien. Emprega o galebo mmm, co con chourizadas o carón. <ríe> <ríe> Tería que, que haber sanatorios para este tipo de xente. <risa> Sanatorísticos. <risa> sanatorios lingüísticos para recuperar a esta xente. Eseñor, sí, sí, tiña que haber... ¿eh? No, ¿eh? no, no, ela, ela de vez por falar o galego, pero resulta que querelle tamén falar o castelán para que repasen... Exactamente. Como se <risa> arrapasa... Quere, quere, quere, quere, quere, pero non quere... <risa> Claro, claro. Pois pues que, bueno. que se decida, esta xente que se decida ou unha cousa ou a outra. Claro que eh, si. Sí, pero sí. nos fagamos o ridículo. Si, sí, exa. E. Eh, Man bueno, déixoos. Escoita, aínda vale. sí si, sí que presente ese digamos eh, si, sí, bua. Bueno, entre comillas, non sabes. Chapo. Vergonza do noso propio Si, sí, señor. Bueno, que moitas grazas, eh. José Manuel. Que moitas gracias José Manuel. Que foi un placer enorme esta tempada contigo. Eh, a verdade é que teño recollidas todas as viñetas. Se chemendarei a memoria para que vexas eh, eh, bueno, todo. Un un exitazo, un... Venga, metemos a última, deixouse a última media hora que xa se nos vai o tempo, vale? Moitas grazas. Un acordo. aperta grande. Saúdos a todos, e ver se si nos vemos. Vale. Un acordo, pois, un aperta moi forte. Chao.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 Ja setmanal, un recorregut apassionant i apassionat Pel millor jazz de tots els temps Presenta i dirigeix en Valentí Baixamos un pouco a música E voltamos a Galicia outra vez E vámonos as terras de Pontevedra E vamos a falar, pois, coxerente Do muiño de Cuiña e, Ele chama-se Ramón E vamos dalle boas tardes Mois boas tardes, Ramón Mois boas tardes, que tal? Boas tardes e bendito Por aquí nosotros devecendo falar contigo E falar dese, dese moinho Que tantas delicias dá o moinho Moi ben, pois pues aquí estamos, polo que necesites Moitas grazas, Ramón eh, Ese moinho de cuiña Que parece ser que xa ten máis de 100 anos sí. Tambén xa sí, chaman o que... moinho do abuelo, non? A marca comercial en grande superficie É o moinho do abó E o moinho do abuelo, sí, abuelo para, para toda España sí. eh, A marca para panadería en saco grande Pois si é o moinho de, de cuiña uh -huh. de, de la Lín lo, lo, con, con, Concretamente, non?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 Uh -huh. Trigos, maíz e centeo tamén Millo, millo e centeo tamén millo centeo, ¿no? O falo de trigo Porque si sí, é certo que damos comprado Todo o trigo eh, Colleitado cultivado en Galicia Nos uh -huh. centeos, casi todo En o millo moi pouquiño uh -huh. Moi poquinho Aquí as terras por os millos Están colletadas para xilos Para a gandeiría Non para a sí, cidade Si, sí, si, sí, si sí, sí, sí.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 Tamén, eh, Aspelta esta non vende Asturias ou algo por aí, porque en Asturias xa, eh, conheço unha farinha que é asturiana. É espelta non estou moi, moi, moi posto. É certo que que, que si sí, que recuperaron aí en, en Asturias, non? E a empresa, uh -huh. pois, que máis eh, ou que está só dedicada a farinha uh -huh. de Aspelta, está en Asturias. Sin embargo, sí, sí. que eu sou mercando eh, en Porto, incluso vende fora de España tan no coñecitando fora de fora de España. Mhm. Uh que -huh. nos, bueno, pois pues, todo é para nós, o nos o proxecto é a largo a longo plazo pois pues, por, eh, por eh, comprar todo de, de cercanía aquí, non? Conme, claro. No, sí, no, sí. No millo sabemos que o tema é temos moi complicado porque era unha terra de moita gandeiría. E a terra uh -huh. por botana de Soto botan Millo, para botan o pasilo, para triangular e Para sí, sí. uh -huh. a gandeiría tanto de carne como de leite, non? Está sí, sí. no bueno, que tiñamos que mercar o Oh, perdón, o millo fora pois non ten ningún, non pasa nada. A manobra no. galega eu he aquí e non ten non ten. Ningún... Uh -huh. nos procuramos, e nos trigos e que os trigos estamos de momento catrellos, estamos mercando todo 100% del en... uh -huh. os, os posibles clientes ou os clientes máis a, a, máis adecuados ou que, ou que máis máis asirbos son precisamente os panadeiros, non? Hombre efectivamente o noso, o noso cliente máis, bueno, o máis porcentaje, non o máis importante son todos, o da máis volumen, por así decirlo, é a panadería. Departamento mm. temos a hostelería, temos muitísimo particular que desde aquí lle gracias eh, que desde dende a pandemia, por sorto por tres grazas, non, pois eh tivemos eh unha, unha, unha acollida moi boa na na tenda online que, que fixemos na nosa páxina web e aparece pois vendemos molt particulares, non? Uh -huh. por certo a páxina web hai que dicir todo no noso 20 que é o muiño de cuiña.com, non? correcto, efectivamente, moitas gracias. E poden poden poncherse para solicitar calquera das eh, produtos que vostede teña, non? efectivamente, ven un poquinho de historia que facemos, e máis teñen a, a tendo online para, con gastos de envío gratuitos para, uh -huh. para mercades de toda a, a císula de Baleares sí, sí. Eh, Por certo, ao chegar unha cantidad de determinada de, de, de, de, de compra, seguro que hasta os postes os, os portes serán máis aceitados Os portes, ou... os portes, os portes son gratuitos eh, sin chegar a ningún tipo de cantidade. Anda, no, mira, olén. Bueno, o sea que poñerse omuinho de cuña.com e solicitar, a partir de aí por pues seguro que, que que hasta a mesma calcara casa aparece. Si calquera sí. que vostedes ou os ouintes eh, merquen esa web, eh, uh -huh. de, de deportes. Moite si. De E ademais Tenho entendido que ten tamén no seu blog ten un, un, un concurso, non? Si sí. Facemos eh, ten cando sorteos en redes sociais uh -huh. de e bueno, demais para todas as empresas para gañar, non? Para sí, facer sí. un poquinho de xente eh, para facer un pouco de, de barullo como sería aquí, non é eh, para gañar un poquinho de, de seguidores Claro eh, digamos, Son bastante importante que a xente quedou moi, moi, moi a gusto que foi sortear eh, un ano de, de, de fariña gratis a, a, a unha media de 30 eh, creo que foron, bueno, era ao final eran 360 euros de de, de regalo que podían, podían bueno, ir todo xunto ou bueno. mensualmente eh, ese importe Carai, importante bueno, a, para os nosos ointes e seguidores para os que non conhecen precisamente un uño eh, podemos decir que, que poden ir a visitarlo este verán Si, sí, nos traballamos nos sábados e domingos estamos... Eh, que tamén traballan os moños, pero só ímos a, a revisar, non? De que, de que sí, sí, sí, sí. Este correcto. Os vendres vaciamos os eh, silos de tolvas para que poidan quedar traballando fin de semana e pero pola semana estamos aquí traballando como a, como a en calquera tipo de de negocio, vamos. Eu quería che preguntar Ramón, em, eh, algún personal que eu que se dedique a picala pedra para que moia ben ou Si sí. Si, sí, xa más Antonio, incluso xa traballou no seu día con meu avó, que en paz descanse uh -huh. que morreu no ano 2000 Jolín E este, este home xa traballou que recuperei Cando eu entrei no muño no 2014 Cando que pedi en as riendas uh -huh. Este home sí. non, estaba, non estaba ali Pero uh -huh. co tempo Pois pues, acabei caendo onda el E reclamando a súa, a súa atención Polo feito de que De que tiña moi boa fama para, para hora de picar as pedras E volvino a contratar uh -huh. Porque claro De aí, facer a farinha cunha pedra de moinho A facela, pois, como se, fae, como se suele facer agora Con corriente e todo eso eh, Porque a, moi, a, a, a moa, claro, moi máis lentamente Pase que fai a má mellor, non? Efectivamente, non temos un handicap que non é handicap Pero, bueno, ao mesmo tempo que é un regato moi pequenino o uh -huh. esa, a, a ampliación que se fixo no seu día no 2003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 Pois, utilizamos as novas tecnologías e os medios pois para eh, conservar esa esencia, pero eh, asumir menos riscos. Non? Mm. Así que, de paso, eh, de paso que vas en ver un moinho, podes ver a paisaxe que hai ao redor que veixo que é unha paisaxe preciosa aí. Eh? Incluso a paisaxe agora mesmo está mellorada porque... Compra, eu había empezado a comprar un terreniño aquí pegadiño A 25 metros do río Para facer un almacén pequeno Porque xa temos un volumen bastante bastante grande uh -huh. entonces o propietario desa de finca eh, Colleo e díxeme que me vendía Pero que lle tiña que comprar outro trozo Que subía, que era un trozo de monte A monte auténtico sí. Colobro outro lado do camiño E puxe un precio que claro, eu aceptei A raíz de aí, meu pai e meu tío Empezaron a cantar e xa nin fixen nin nada, porque empezaron a aparecer sí. veciños, boi, tamén xe vendo, porque se non, non me vendo a vosa que an xe vendo aquí, ao final sí. compramos sí. un hectare e pico, e, sí. limpamos o monte, deixamos a frondosa, quitamos eucalipto, bueno, deixamos aquello espectacular, e plantamos 2.500 plantas de arándano. Ah? Para sí. aí... Entrase polo, polo, polo muiño O que está xerredor A un lado e a outro da pista Son uns bancales de arándanos fermosos Con, ben. con un pozo que, que o rega Un espectáculo sí, ben, sí. Ben. Quique, querías de que preguntar. Sí, eu, eu preguntar Si, eu queria de preguntar Porque a, aquí tamén había había Digo había, porque eu cheguei no saber Pero non cheguei a ver fun, uh, funcionando uh -huh. Dos muiños E un era de típico de farinha, tanto de, de trigo como de centeo, como de millo, pero tamén moi um, xofre, azufre, vamos. E, eu, a mí eso, eso sí que me causou certa... Um, Extraño. Sorpresa. Extraño, non? <risas> e, e, e ora dices ti que é de esper, esper, eh, esperta. Esperta. Eso que é un sucedáneo do azúcar ou algo así, no, Unha farinha no, especial. É eh, eh, similar a un trigo a un trigo. Vale. Sí, entonces, pero a min estrañaba en meso, no, que fóra que utilizaran pro xefró tamén para uh -huh. eh, eh bueno, pues claro, supeño que teria utilidade todo o que viña en pedra por aí, o mellor, pois, pues, pois pues, que era blando, pues pois pues, poderíase utilizar para eso. Pero é unha pena que cos muiños que estén caí moitísimos en todo Galicia, pois pues, claro, están abandonados. Eh? E ahora que estuvemos en Mondariz e tal, hai dos moinhos ali, ademais están a, nunha ruta moi bonita ao lado do río, claro, poñenche moiño e tal, e penses que é unha cousa, claro, non son mm, casetiños pequenos relativamente, sí. pois pues, como un que coñenche seguramente Armando, que vemos ali, por debaixo das travesas de Mosteiro, que é onde iba sí. a Nenaix. Eh, sí. un muiño pequeno que estaba no un regatiño alí, eh, sí, es bueno, mal. estaba outro que era de Ma, de Valboa que era máis grande, que xa tiña unha presa así máis eso, sí. pero, mm, pero vamos, que eran muiños pequenos relativamente. Eran eran unhas casiñas a sí. tal de, eh, bueno, sí, con moitas sí. moi historias de contar eran eh, os muiños esos, porque Sí, e tanto. Non entra non entra Xemoía, pues, bueno, hai moitas cancións, moitas moita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 Ten duúas horas pa moer eh, de lonza sí. outro ten outras dúas horas xa para moier o que ti viñas na casa. Despois había uh -huh. o que tiña o meu, meu avó non que tanto moiía uh -huh. trigo comprado para vender a panaderías como viña xente a, a moer entonces o miñeiro collía o ferrado non eh, uh -huh. e quedaba cobraba a maquila que se, tón, que se chamaba non cobraba xa maquila quedándose con parte do trigo que era o, o, o tema do ferrado. De pasa agora? Agora con temas legais, temas de sanidade, a mín hora mellor, pois pues, tamén me vean algún paisaninho e me dí, oi, eu plantei aí un pouco de trigo, poderíamos moer, e eu... Non se pode, porque eh é un negociado de alta, non podes meter un trigo que non ten unha terceabilidade, que non ten... Acabou-se claro. esa, Acabou esa esencia, pero por temas efectivamente legais, eh, burocráticos e e desonidade e por aí, non sí, sí, non se pode morrer porque non pode entrar trigo aquí, efectivamente que non ten restos sanitarios, que non ten un control, que non ten, ben. Ah. Entón pois pues, esa como uh -huh. pois pues, antigamente pois pues, eh, se xeicitaban os animais para comer nas casas, ora aí que los matadoiros, pois pues, é algo, eh, algo, similar, Cierto. non perdeuse perdeuse esa esencia pois pues, a, a raíz de, bueno, de que os tempos van avanzando e van Están cambiando, entonces, para o que servían antes os muiños, pois pues sí. agora é eh, máis ben, é eh, un muiño, si, sí, pero non deixa de ser unha empresa, unha industria dedicada sí. a facer farina para panaderías e non para moer para as casas nin moito menos para animais. Moi mm -hmm. ¿no? ben. Eh, Ramón, eu eh, volvo a insistir a misma, na mesma pregunta de antes, os, os nosos só intexedores que queiran achegarse precisamente no verán para poder visitarvos poden facelo, non? Ou teñen que chamarvos sí, por teléfono? Si, sí. no, nós no, recibir... estamos traballando de luns a véndres. Mm. Y, y por aquí pueden, hay una ruta, incluso ruta de los muños mm. Único que se está traballando es un oso Pero hay una ruta bastante de senderismo Bastante bonita Para disfrutar en, en familia Y, y, mm -hmm. y caminar sí. todo alrededor, alrededor del río Y ver, ver varios muños y, y sí, para sí. Es, pues, Pero mejor, mejor que vos chame, ¿no? Que vos habéis en contempo Non fai falta, nos estamos traballando, entonces como non, non non é un museo, que é unha industria, pois chega na liña e no momento, explicámolle, deixámolos pasar. Sí, sí, un, sí, é é é, un, é, un, é, un, é unha industria, non un museo. Entonces, efectivamente, sí, sí, non, non facemos vale. rutas guiadas para a xente que ven por ali, pois pues, tampouco nos basta nada eh que uh -huh. se un momento o deixar ir pasar ou explicarlle calter calter do vidro, non. Ah, tienen que tener en cuenta de que es que es un puesto de trabajo, ¿no? tienen que digo, claro. bueno, por mi vida que seguridad de la COVID y que a lo mejor no podemos atendirlos como ellos quisiesen, pero efectivamente eh ¿Me? insisto unhaindustria é unha artesana pero é unha industria entonces estamos estamos apo o noso, noso traball Vale eu preguntábaxe por precisamente por unha cousa importante o día de, de, de, de agosto concretamente vai celebrarse en na lí unha xuntanza de, de galegos no exterior o, a Fegalcat galcat vai, vai a entregar pois os alecrins de, a, seu, a moitos dos compañentes pre, preparándose todo entón, digo, digo pois pues podemos aproveitar para visitar precisamente un eño de Cueña e ese día desde agosto e ao tempo pois pues, eh, saudalo e eh, eh, que nos recomende un sitio pa ir Santar, non? Pois pues por eso si sí, sí que por suposto me chamades e organizamos algo algo expreso para vós e eh, e eh, explicamos voen todo, efectivamente. Moi ben. Pois Ramón, un grupo grande, estupendo. Pero por así grande de tal eh, por suposto, non, de galego no exterior, pois pues, faise Facemos o cofrada falla. Os pues yo propoñerei, se hai yo precisamente aos que teñen esa visita ese non, pois están tardando como, como si non vamos dós, se non vamos dós. Si si, pois achegámonos non los tres mesmos eh, eh, exactamente, eh, eh, saudámonos eh, vamos comer por elix. Sí. Y agradecemos sí, personalmente precisamente que nos atenderades. Ose, hoxe que é o último programa desta de tempada 2020-2021, 21, pero que vai a servir para poder ter xa o teu contacto E que en vindeiras ocasións volver a chamarte para que nos sigas sí. contando como van eses eh, traballos mm. que ti estás dicindo que vades a poñer en marcha da espelta na precisamente a explotación da espelta en Xinzo. Mm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 Eh, gratiñas por ajudarnos, pois pues, nada a facer cultura rural. Claro sí. gracias a vos pola vos labor de poñer a, a os reindes en contacto con, con este tipo de de cousiñas non que están que non se poden perder e que e que moita xente que está no exterior recorda con con moito agarimo. Si, sí. ditado que si. Sí. Pa pues vale. nada máis, eh, Ramón. Moita grazas. moi forte, e en sí. fin. Esperemos visitarte. Sí. Igualmente, aquí vos espero, estamos en contacto Moitos éxitos e a cuidarse Verde. Moito e feliz verán Eso. Igualmente, apertas, gretiñas Hasta logo Verde. Verde. Vamos un poquinho de música, veña ¿Mm?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 Tomarnos chuma, tomarnos uns chupitos, te poñendo alegres ali por Galicia. <risa> bueno, <risa> Pero, sí, que, tomar, o, <risa> tomar o pulpo na, na feira do 29 eu, por aí. Tamén, tamén. <risa> sí, señor. E que, pues, que nada, a Fernando moitas gracias por acompañarnos toda esta tempada uh -huh. e como non, a Josefa Pallarés que tamén estuvo aí detrás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 Si llamaremos también a, a Mercedes avedras porque sé sí que nos claro. ilusión, o mejor que nos por aquí, pues Armando, una aperta. Eh, si ven Armando, pues bendito sea también, porque claro yo estaría sí, aperta claro. grande. Hasta <risa> A bendita vale, tempada, queridos aperta. oyentes. En septiembre comenzaremos otra vez.